Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatun wa selamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahun azza wa jalalendorojm dhe vetem prej ndihmës dhe, dhe falë kërkojm. Nusim Allah xhel la wala ti bëkon takimet tona dhe salavat dhe selametin bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam fambinë shokët dhe të gjithë ata që ndjejnë këtë rrugë dëndinë në fund të kësaj bote. Ndëror Allah zër do shojë sot çoz bashkë juvet an daj edhe një rast për rastëve të jetës e pegamberi sallallahu aleyhi wa sallem të kësa jetë të begat dhe të pasur me mësime dhe uzime të shumë ta që i duhen të gjithë njerëzime në veç antineve që imi pasua së të Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem në rola dhe nuk ishte izolua në shtëpinë e ti por ishte njeri që vizitante njerëzit, takuaj me njerëz, besodante, komunikante me ta ishte i hapur për balë të gjithëve. Dhe shqizëndët e gjithëta rastet dhe shqizëndët e gjithëta mundësit që njerës t'i përkujtan me mësime të Allah të zogjen. Dhe mundohi që të ndërlithët me situatës dhe kshilës. Mundojë që të ndërlithët me rëthanës dhe porësis që u apërcilët e njerësve që takuaj me ta. Anda një dit, Mohamedi sallallahu alësullim dojnë në tregë dhe njerëzit të habitur, se qële me trektin e ti, me punët e ti, dikush blente, dikush shetë, dikush, dhe me thonë, prezendante malë në trege, dikush merte, kësi kësë është punë e tregut, dhe befa nëndëgjua një zë, nga pejgamberi sallallatë sallam, që nuk ishin mësuar me nëndëgjumë. Ishte një cjap ingordhur në qashtë të tregut, i hudhur, dhe pa të shimë asë kush nuk ja vëndën të veshën. A tërë përgambirin së sëllëm e ngriti zërin dhe tha, kush për e merë këtë? Për thuaj se e dhaj për dhënë diqka me përnën të reg. Ju përshetni po e e dhënë për dhënë me shqip diqka. Gjithë njështë i përfësua nga si fjellimesh përgambirin së sëllëm nuk shistën të reg. E dyta nuk e kishtë zonat që të del në të reg dhe të ngr një çap të ngurdhur i cili kishte tmeta. Dhe kur njerëzit e dgjuan, disi nuk besuan se si po e dëgjoin, vazhduan me tutje. Prapë pejgamberi sa u them tha, kush po pranon të ta marr kët kët çap të ngurdhur? Prapë njerëzit më fëson. Herën e tretë porshi pejgamberi sa u tha, kush osht dik naush me marr kët atër dhe sa i thon oj dërguar Allah ky po të ishte i gjallë nuk do e blen ta skush pse nga se kishte meta që e bënin kët sip të papranuar për tregun thotë i gjallë po të ishte nuk e pranojm s'ka ne vlerë tek na ky e çfarë mërmënia i ngur duke qenë kur e morëm sinin le kuptuan se është i pavlerë nuk blejhet Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur uamori vëmendjen e kuptuan porosit tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ter kjo bote për Allahun është më e pavlerë se kjo çfarë për juve. E ter kjo botë për Allahun është më e pavlerë se kjo çfarë për juve. Ky është një mësim që deshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i apartsjellte shokëve të tij. Dhe pufundoj mësimin, dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pitrequ. E çka morëm mësim na piksoj Erë në tregë, një cjapë dojke me shqitë ngordur, në fund të dajë, qëka u mërëvesh me këtë punë? Shumë gjëra. E para që marim për i kësajt në rëlezer është se Muhammedi sallallahu aley sallam, si kur që e përmenda, përzije me njerëzë. Do të tëtë, ju vetëm në gjami, ishte me ta, po edhe në tregë, edhe ku dhe qoftë, ishte i hapën me njerëzë. Në nga se nuk i frikësuhej, misioni qipë is Nuk kompleksoj me finë që kështë me veti. Nuk më shefej me mësime të allaut. I së oh, i hapur, këja mund, këtuja mësime të mija, në këtë në thiri, publikisht. Nga se, thërë të në atë që i bëndë të dobi njerëzëve, thërë të në atë që i duhe njerëzëve, thërë të në atë që kështë nevoj njerëzë për ta. Pra ndaj edhe në trajgë, edhe në tubim, edhe ku të qoftë? Mirë të pjesë bashku me njerëzë Dhe kjo duhet të jetë, do të thot një mësim për neve, që nisi musliman duhet që ta shtrim kuptimin e fesë ton. Për te i të disa gjëra të caktuara, ta kuptojmë fen tamam si jetën. Ta praktikojmë dhe që tjemi të jemi të hapur për ballë njerëzve që çdo kush kush do të më mësoj për islamit të ketë atçka ta merr nga mësimet ona. E dyta është se pejgamberi s.a.s. munduaj që një gjithë situatë njerëzve të ndërlithë dhe ma që i duaj. Në tregë njerëzit, qëfar bëjnë? Tregë është një venë, ku njerëzit jepenë pas du njësë, apo? A ti nuk bëjtë shumë dhikër, nuk përmendë Allah shumë, në tregë dhudhë ma të i për, apo? që tjetë me për hapur mashtrimi, gëni e shtra nëse rraj njerës bomben Allah, pasha Allahun që ka që komble rran që ka ble qa që ka ble malir a po, ndaj nuk pritoj njerës që për një mal në e bëbëj Allah në gjellë gjellë hu në e mashtru tjetin për një fitim caktuar për thua se është një vend ku s'ka ishëmërështë harohet përgjësia për Allahut s'ka ishëmërështë harohet vlerat, morale s'ka e shmërisht harruhet se njeri kom e vdik, kom i dore Allahot për para. Ndë e përgambini s'a sëllëm, dhe një që një që thëtë, përmes i shembulli, se ajë fitim që po e mërëni në treg, kini kujdes, mos e mërëni me mashtrim, mos e mërëni me vjedhje, mos e mërëni me gënjështra, nga se fitimin që e mërësht, a fatëskurt, shkan, Allah, pasaj, që ka i thushë Allahot pasaj për e që i këfitu nuk hezitojnë, që? Ta shesin edhe fejnë edhe dënjanë për përfitimet saktuar avta. Nuk i harruar se, do të merë fund kjo botë. Qëka i thushë Allah dhe pas të eftë? Kjo botër se shkurtë. Nuk është e gjatë. Sa dhe që njeri u tjetan? Sa dhe që tjetë njeri u? Po ta ketë njeri u jetin e nuhi ta lisam të nërodhërën. Nuhi ta lisame pas jetër. Nuhi e nësëm sakar nukë nuk dim. Naadim qeveç njerzi si ka thirr nda vet, veç veç veç misioni i tij ka zgjat 950 vjet. E sa so ka rnu mas asaj, Allah u thot 950 vjet ka qenut te popullit i tij. Pa i shkatror Allah me tufan. E masa qe masa qe do thot ka sku te Vendi shpëtimit, është në rungë nga popli Allah dhe sa karnu Në karnu, karnu ma shumëse nimi vjet Edhe kachme tje pa Allah i mërë Ditë në gjukimit Allah o gjallorej pyjt njerëzit Kem në bithëtum fil ardhi Adet dhe sinim Sa kini njët në tokë, sa jë mërmenja Kejt njerëz Karnu 50, 100, 200, 500 Sa dhe që karnu njeri Për para njerët kënëtu ma gjatë Allahu i përët kemë lebithën fil ardhi adhë dhe sininë Sa kënën e nëjtë? Kalu lebithën e jaumen e u bënda jaumen Për gjigje e të gjithë dhe tjetë Dikosht të, di të kënën e një ditë, dikosht t'ja më që farë dhe gjëzit e kënën e një Andaj a shët njeri u kënët sinë Allahut A shetë njëri u përjetimin e këndë shëmë të shpëllimit të Allahut, e të falis të Allahut, e të mshive të Allahut, e të përjetësi së që në uarë në gjennet, me diqë, që nesër dhe të tëtë nuk dhja gjysh dita, ani dhe të kona të. Këtë këtë këtë shpega mështë me thëmë, mështu abit një, ti në tregë, mën është një këtë me mashtru, mën është mi dhëmë, kjo mën ë Prandaj jo është një trag, çdo vën njerëzit fatkeqësisht, mësojnë mashtrime, bëjnë, bëjnë gënjeshtra, bëjnë shpifje, bën barti fjalësh, thashë atë me ndryshme, për çfarë? Përfitu disht të thith nga kjo dhunje. Ti e merr, çprish punë, e fiton këtë dhunje. Po kjo dhunje tek Allahs ka vlerë në krahsin më aty që ka, ka përgatitur Allahu për robët Allah, e tij si në Ahirat. A ja vlen më unë? Vallahi s'ja vlen kush e ka, në ndin logjikën e besimin e pastër. Nuk e ja hupt për herëshmën për shkakt për kashmës. Nuk e ja hupt të vlefshmën për shkakt të dhe që të kallahu nuk ka në një vlerë të pasachmë. Ndhe përkujtuse, mos suhabitni, mos harrani. Të nërruhë lezer, ju edini shumë mirë rastin që disësarë është përmendë, por kemi në ujë për përkujtim, shpesherë me këtë rast. Atë hadithin më dhështorë që e përmendë përmendë përmendë përmendë p qothuasa ditë ngjykimit do të sjellët, shikoj, ditë ngjykimit do të sjellët njeriu më i sprovuar në fytyrë tokës. Sko sprovcë ka rrug. Por besimtari i ka çmendur të gjitha sprovave duke qenë musliman. Nuk e ka smbraps asnjë sprov. Sa dihu subhanallahu nia ja, palla begatie begatie begati të vazhdueshme një herë smuat atë e çka i buna zotit siç puna miqil subhanallahu nis provuën më e rëndë ja nisëm ndu keq për Allahun e çka i buna atë ka si buna do so, se ky është njeriu më i sprovuar këtë e ka sprovu Allahi vazhdimisht e ka sprovu vazhdimisht e ka sprovu gjithmonë e ka gjetë do durimtar gjithmonë e ka gjetë falendësor ndaj Allahs e kët njeriu Allahu e, Allah, e merr ditë gjykimit Kështë edhe kështë një njëri E mërë Allah Gjellewala Dhe e futë në gjennet Apo për momente të caktuar dhe nëzir Për se e futë në gjennet Momente Gëmë se arabishtë është Moment e gjyëtjes Futë dhe nëzirë Meher Për se i thëtë Ja Abdi Shukë e këtë komunikim Këtë dialog të Allah të me këtë rab Allah i thëtë Ja Abdi Helra e të busën qëtë Orë bëjmë, a këhjek nëherë? Thotë, kur jë rabë? Kur së këmhjek? Subhanë Allah. Qëfarë bukuria është këmë gjennet? E qëfarë mirësi është këmë? Që vëqë një zhjtje qasti të hërën këjtë hjekat e dunia, subhanë Allah. Ndërsa esilë Allahu en'a me ahli lë ardhë, kësë të ka në hadith. Fëtë përgëmë bërësëm? Fe juqta bi en'a me ahli lë ardhë, Silët njëri ju ma i begatuar në tukë. Kjo këtë luks në dënja se ka pasë. Njëri ma, dëmonë, ma, këtë bëtë që ka punë të kushme pasë, nësha kjo e ka pasë. Nga luksje, mirësi, të ushqime, të veshje, të autoritetje, gjitha i ka pasë. Njëri, po, pa, të mirë atë Allahut e kanë qupeshë. E kanë mua Allah në zogjellë. Æshtë bojë rebelium, kopracë, Me atë qëka Allah i ka jepë, i ka buzullum tjirëve. Apo? Po edhe ki ka marë fundë, sa dhe që ka, sa karnu i mirëmi, sa karnu, edhe ki ka marë fundë. E s'ilë Allah gjelua këtë njëri, thotë Muhammed ësallëm, fëjugë me sufinë nëri gëmëse. Shë ka, e merë Allahu e futë në nëzjarë, kështot në në nëzirë. Vejtë një zhytje, shë ka një zhytje, momentë është e, momentë, nuk. Nuk, nuk matë e sa një, dutëre, katër, për esë moment E gjithë e nëzirë I thëtë Allahu Azogel Dhe në ruar për në në në këtë Kjo është sahik, kjo ka thënë pegamirë Allahu Gjellore i thëtë jabdi Hëllë rëajtë në imën qëthë Oro bëhem A jë knaxhë në herë? Në herë e knaxhë, a këtë hangur në herë mirë, a këpi mirë në herë A jë knaxhë në herë dhe dë një ku e kona të i poshtë Kori jara pështë si më nëshë Korështë më në gjithë këmë hjekë Në të faonë Allah Një zhjitë e në gjëhnamë Ja harënë krejtë Begati këtë du një avë A ja vlenë me hupë E për këtë më simë këta është pegamashtë një rëgusa, për cilë Në më të regu se Nuk ja vlenë për korë gjë Andaj shetë E blejë, e puna E angazhau Por me ftyrë dhe më ndërë Jeta, puna, por me ftyrë e më ndirë. Nga se të ndërë u Lëzër, kjo dunja, a edhim kule i nxanë. E ka përme një djetarë, një shembul shumë konkret. Kjo dunja i nxanë, një anije. Që bartë njerë s'pi bregu në bregë. Apo? Ashtu në abortë neve, ku në qetë në bregë, në lenë bregë në tonë, këthi e qëprastë, e mërdo tjerën i bëjtë në bregë. Që është të kjo dë nja? Pej që i ka krihu Allah a zjerë, ajo është të bëjtë njerëzë. Qërë kërë sumet të gjithë, i banë në bregën e botës tjetër, apëtanë. A dhe ne vështë me bëjtë. A po, a jna të shku në bregën e të shku? E kjo djetarë, thotë, pare më ndonë, ajo a nije ka ullëse. Ndo ullëse, jen ullë njerëzit e këqi, kriminel I kanë prish karikat të kje po, në dhe vene kërshka i sheshe që këtu ullën e rebel. Mere se është e gërvesht karika me thik, apo është e shgallavitën, dhe që këtu së ullën e në zonës shëmullorat të. Nga dhe të iko karikat gërvesht të tësene, dhe karikat të mira, të paprekuna, rahat, edhe të thot, këtu e nuk dhe njerë që qështë që kanë qenë, e këtu e nuk dhe tjerë. Këtu e zë gjithë që farë karikja po Apo në këtë dunja ko karike dhe ulse. Zidh në qëfar karike për po dëmullë. Që kjo është mundësia që lëna e këtë në dëmë. Uthimi për vazhdan, uthimi po ecë, edhe, peganberi së sëllem, që kënë e me këtë shembul, si këtë njerë zë më zë bëni të rekti. Si këtë disa mundon me thonë se mësliman të eshajnë dunjen, sedojnë dunjen, mësliman nuk punojnë. Për kënë razi? Islamin ati më angazhu, më apo por jo për shkak të kësaj buhet të përkoshme ta shisëm ahiretin ta shisëm fyen Allahut o xhel, nga se kemi an kë dunjë më e rrit se fen me dunjë. E jë më e rrit dunjan me fen e avë. Ka dallim madh, ka dallim shumë madh. të madh. Vazhdaj të ndrojë lazer pejgamberi salla e selam e solli këtë shembull që njerëzve tua përkujton këto raste së ku tu mund ta bënit. Edhe dua të lidhem me këtë të themi në pikë të fundit, se shpesh ne i kalojmë në situata të ndryshme. Duhet të mendojmë për ato situata. A keni mundsi muhabet? A keni mundsi për shembull në rrethana të caktuara të u marrë me ato çështje që s'është puna jona? A keni mundsinë si të na midhoni një situatë shumë të vogël do punë tjetër që na mundësi? Këto le fjet çkaunse me bën ato situata. Kjo e pe gambën e sot çka ne kemi sulluar. Ka për mend Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam të ndrode zot se njerës sa ma te për e afrojnë kiametit, aq ma te për shtonë fitnet, shtonë tërbulinat, trazinat, pa qartësit, shtonë, shtonë, ma dhe ka thonë për e kamësëm, je këthurl, hergjë, shtonë vrasjet, apo vrat njerës djetë kështë tërçka asë qusha, me djetër, me qindra, zjetët asë pëseas, apo shtonët vrasja, fitnet, tërbulinat e shumëta, Në këto rasët të tërbëllineve, të tërëzineve, shumisa njerëzve, e që tha kë? E kë që, që pa thëtë? E kë që tha? E ajin atë tonë? Jënë me fjolë atë tonë, ose në me fjolët njerëzve. Qëka në ka porosit pejgamberi së të bëjmë në kone të tërbëllineve, të tërëzineve, pështelimeve, ka thonë? Pëjgamberi së të shikoni që ka thotë Muhammedi sallallahu sallam, ibadetun filhergji ke hijratin il Adhurimi i Allahut në kohën e trazineve si kur me bu të turbullimeve, është sikur më bëu hijrat te una. Sikur më ushpun ul tek pejgamberi sa selam. Nga se pse llimet shumëta. Psillimet shumëta, fitna, trazina, erzina, kthej ju Allah te shoqjal. Lutja Allahon që Allahu më të mësuo çka është e vërteta. Lutja Allahon më mësuo ku duhet më qit komun. Lutja Allahon më mësuo çka do të më thon. Lutja Allahon më çka do të më marr ku do të më ngjona, ka do të më shkuna, lut Allahun së hiç. Buni, buni lidhen me Allahun më të fuqishëm këto kohëra. Këto kohëra të liga, fat keq është, apo ku shumë psillime po sillen që ti ti je i lidhur me Allahun xhallaxhalu. Ne duhet ibadetin. Sa njerëz tash e thonë apo pe të, të takimin, takimin, pe tubim, tubim, pe na na ja pa këto, se pa këto kush kë koy, kë kush boni? Le njerëzit me të thonë. Lej fjutë njerëzve. Merrim adhurimin Allahut xhaxhal që dhe Kur'an në Zotër, të lezajt që ka Allahu të thët, bërën sejt dhe lutë Allah më të forësua, më drejtu, banë të sbihë, subhanë Allah, nëhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, të këthemi Allah gjallë u ala, kjo është për osia përgjambërën s.a.s.m. nga se, kjo në uzzën, kjo në mësën, Aisha radiallana thët, për Muhammed s.a.s.m., që ka qenë i uzzuar me shpalje, ka qenë pa m Këne i dhe hazi behu emrun, fezia iles salat. A i shardjala në thad, kur e prokupon të ndë një qështje, kur mërzite i përdeq, kur e kaplan të ndë një gajne, qëfar bënë të Muhammedi sasën? Fezia, si ko kështë prejhje, fezia iles salat. Shpejton të namaz, me her, me her, me her, heqë, dy fjohen me konsipon të, Allahu akbar. Masë parit e ka Allah është këthimi, ati të reta ju. Kërë dhush i jakë na abudu O i jakë në stajin Kjo fjale madhe Fjale a me madhe në tokë që ka zbrit është i jakë na abudu O i jakë në stajin Për krejt shpallive të Allahut Që kjo është fjale a me madhe Andaj i jakë na abudu Vështë ju Allah të adhërujmë Por në asdim Asmunëm, në ndihmoj Allah Në përkrajo Allah Ih dhe në siratër më sëqim Në u zonë rukën e drejtë Shumë rukë po buon Në u Në ozon rrugën e pejgamberëve tu, njerëzët mirë tu, devotshmivët tu, dietarët tu, lutëpi ja Allahu tu zimin. Këna noi paradojm donë vëzë më shumë se për fjalë. Apo sa so njerëz që shkon ka pesë orë nëpër lajme. Çfarë po vijnë këtu lajme? U kryn gjysura, tash të qyjm këta pas po diçka tjetër. E kjo reper katër katërdhe nëpër lajme apo qëndni nëpër lajme lezë ka pak po pjesën e mbetur. I patë të, të, të bën Teut ek Allahu Xhelalu ala, çurit lajmet e Kur'anit, ça thot Allahu Xhelalu ala, lajmet që kush ruan ça gjithë dhunjaja, o çish e ka thon Allahu në Kur'an, ande duhet të kemi lojë të lidhëm me Allahu Xhelalu ala, matepun. Sikur që pejgamberi më thash, tregtaru ka thon kush merr blinë çapën, pse? Pse habiten ia vën. Edhe këtu, çdo situat, çdo rrethon me simptar të lidhën me atë, Allahu Xhelalu ala ka porositur. Prandaj në sallatë e manduar që Allahu te bare kota Da mundësën që në këtë jetë tjetoj mjetë të këndshme, të lumë të të mirë. Por gjithëmon duke eruajtur kënacin e lata të gjelë. Gjithëmon duke eruajtur hisën e gjenetit. E jo Allah unë arrujtë. Që për qëfar do hisët e dunjasë të ahupim dunjas, hisën e gjenetit e Allah unë arrujtë. Nga se kja është trektia me dështume mundëshme. Të hektari me dështume është taj që, a po, e shëtë dunjan, ose e shëtë ahiritin më më për du m për dunjala në rrucë, nuk javlen, por javlen me shëzut dunjan, që përmesoj pasoj me fitu edhe ahiretin. Allahu ju shkërb leftë për më mendin, kjo është një rasë që patë atë qime nda me juve dhe këtë mësime, Allahu ju paguf me të mira me kaqë përdofën, vësallam vëllë muhammad vëllë ali, vësallam vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë